але супроти свого страху чула її, пропустивши малу частину серед вагонного гомону і гамору, перебиваного брезкітливим стовоном потяга. Знов голос старшої. сусіднє село їду, а там біля крайніх хат повкоповано дошки і чорним написано, що нема нікого. Багато тих дощок ще буде, Говорить співбесідниця. Звісно буде. Хто застався, того за дрібничку судять і в сабір, в снігу домучити. Бо це домовлено вигубити найбільше. Дано таке розпорядження. Такий розказ. Викидають людей з хат в ліси, щоб там мерли. Багато з нашого села там опинилися. Викопували їм під кущами і тулилися. Або зведуть верх до докупи і позв'язують, як корінь. І так і живуть. На полі вигрібають мерзлу картоплю, торішню. і ще не вмирають. Тоді партійці, а з ними червоні картози, ловлять людей і приводять у сільраду. Допитуються, чому ти не вмер? бо їм того треба, щоб люди пропадали. Такий план їм дано через Москву і далі з гнізда, що не при сонці називається. І мій покійний чоловік часто казав, то підстроєно. А в святій книзі Божий ученик звістив наперед пролиху, щоб ми береглись. Чула я, а читати не довелось. І книги твої нема, і очі слабі, хоч і дістану, не вчитаю. Виправдовується старша. Співбесідниця ж приказує по волі. Написано, що виріза з моря звір Всесвітній. Значить сполучка така, з багатьох разом. Звір розриває людей, як скажений. От і справдилося. І звір, і розриває. І слуги його однаково всі. Тисячні, що ви згадували. Дивляться на покійників. І все радіючі примовляють не по-нашому. Ага, їли хліб на світі. А тепер умерли? Все показує на одну причину, сказала старша. В уяві Дарії Олександрівні складається вигляд великих тенет, обтиканих мертвяками під рукою тисячників. Вона зосередитись на тому не могла, всервалася думками до своєї хати, хоч би скоріше. На щастя, чергова пересадка відбулася скоро і без клятої штовханини. Знову можна сісти при вікні. Он біжать за шибкою вибалки і горбки, серед яких ставок поблискотів, ознаки рідного місця, вже і станція. Не пам'ятає Дар'я Олександрівна, як вийшла з потяга і опинилася на дорозі. Скільки разів ходила сюди від села і звідси додому, тоді віддаль була коротша, а тепер видовжена в несходимий шлях. Кожний крок трудний і хворісний. Нетерпеливалося, мов, огонь в серці палив. Небозвід над дорогою обложило хмарами, хоч серед них сині затони. Поспішала вона, перечіпаючись об приламані бур'янці. Ось проминула горбовини біля околиці, близько двір, і хотіла проглянути наперед чи дитячі руки відчиняли двері, чи ні. Двері замкнуті, як були, Ключ не рушений з місця під стріхою. Зайшла в хату, ніби в домовину. Переступаючи через поріг, відчувала, вже не буде спокою для душі. Треба вертатись на станцію і знов до міста. Можливо, в дорозі, коли якогось вокзалу побачить сина. Серед хати стояла довго. Часом озираючись навкруги. Чи не торкнуто щось? Видно було б, що синок заходив і вийшов, і скоро вернеться. Ні, жодної ознаки. Мати прилягла відпочити і зразу заснула. Сном гірким, як болість. Прокинулась пізно. Вийшла до могилок, що взяли її рідню. Земля помітно запала, і могилки зробилися нерівні. Треба поправити їх і посадити квіток. Вона повиривала там бур'яни,